Bon dia senyores i senyors seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell avui parlem una estona amb la Carme Ramírez la responsable del servei municipal d'ocupació d'aquí de Palafrugell el cèlebre SOMI i parlem de diferents punts que ells consideren que són prou interessants per transmetre a tots els nostres oients. De fet els hem convidat perquè fa poc ens vam assabentar que es finalitzava el contracte de 10 persones que han participat recentment al programa Treball i Formació de l'Ajuntament de Palafrugell. Amb aquesta excusa la convidem i ens parlarà d'aquest i de molts altres temes. Bon dia, Carme, benvinguda. Hola, bon dia. Uh, gràcies per estar aquí. Carme, uh, què era aquest uh, de, aquest programa de treball i formació del qual doncs, han finalitzat aquest contracte? Algunes persones, no totes, no? Sí, exacte. A veure, com, bueno, el, el Servei d'Ocupació Municipal té un dels seus objectius, és, és generar ocupació.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 de que aquestes persones, quan acabin, tinguin més possibilitats d'accedir al mercat laboral. Bé, això es tracta, no? O sigui, que tinguin com un aprenentatge amb un, amb un lloc de treball perquè després, doncs, com a currículum o com el que sigui, doncs, pugui formar-ne part. No? És com una llançadera, mm -hmm. perquè pot estar doncs, un temps doncs, que has passat una mala època i estiguis embarrancat, que no, no aconsegueixes a, a, a trobar una oferta de feina, no aconsegueixes tornar a entrar al mercat de treball, i això és una oportunitat doncs, per tornar agafar a agafar-te de això, a tornar a entrar mm. a, a, a, al món actiu, no? Tots aquests contractes i aquestes subvencions venen des de més amunt, o sigui, si no hi ha subvencions no hi són, aquests contractes, són no. per això. Sí, és el Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat, el que, bueno, ens dona un, un paquet de diners cada any, treu unes convocatòries, nosaltres, és el SOMI, ens, ens presentem, fem, fem la sol·licitud d'aquests programes i després fem tot el possible perquè això s'executi i, i tingui èxit dins de tot l'Ajuntament. Bueno, Deixem-ho de Marto Aixís, vosaltres us sol·liciteu, no? Perquè no us sí. denen ni... Heu de contractar 15 persones. No, no, no us ho no, diuen en exegis perquè eh, després i on te'ls no? Eh, ja exacte. ho sabeu. Aquí hi ha tot una... És un trencaclosques que cada any... Cada any bueno, el tema administratiu és bastant feixó perquè tot el que són subvencions... Uh -huh. Uh, bueno, incorpora tot una part administrativa que no es veu però que és bastant feixuga llavors la coordinació en totes les àrees de l'Ajuntament uh, llavors hi ha una part de justificació d'aquests programes cap a la Generalitat que també és bastant feixuga i tot això forma part del programa vull dir que encara que siguin uh, 6 mesos de treball o 12 mesos de treball per les persones nosaltres estarem treballant potser 14-15 mesos perquè per eh, per la, la ciutadania es pugui beneficiar d'aquests programes. D Aquestes feines d'anyà que no es veuen, per això en parlem també tu i jo ara mateix per fer-ho arribar a la ciutadania, no, no es veuen perquè són feines dintre l'Ajuntament. Sí que d'anyà que es veuen més, com ha estat el cas dels educadors de carrer, no? d'aquestes persones que sí que la, la gent els veu i els veu cada dia en un lloc com un altre. Sí, aquest any, any d'aquestes deu persones que han acabat i les tres que queden per acabar, hi havien dos persones amb un contracte anual, que per tant encara continuen, que el que fan és d'informadors de carrer. Mm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 De ben segur, això no són contractes, no són programes que es facin i i ja en hem oblidat, sinó que continuen eh, i són aquest, aquest mateix o d'altres. Per tant, estic segur que alguna cosa, des del SOMI, ja esteu preparant o ja esteu buscant, no? Sí, exacte, que a mes d'agost és un tema complicat també perquè surten totes les convocatòries de subvencions per demanar aquests programes que ens permeten generar ocupació eh, per aquelles persones que tenen més dificultats i ara estem treballant amb, amb, amb tres sol·licituds de programes que ens permetran incorporar gens de diferents perfils. Uh -huh. uh, per tant, ens permetran uh, generar contractació a Palafrugell. Quins la, són aquests programes? Sí, aquests programes uh, són un, la segona tongada, una altra tongada d'aquest programa de treball i formació, que aquest, aquesta vegada ens han atorgat 15 persones,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 Deien, no? No? no, perquè els ninis tenen de, dificultats de, de formació, o sigui, uh -huh. no, no, tenen, no tenen uns estudis eh, finalitzats, no, la majoria. Vala. la majoria. Però aquestes persones estan formades. Estan formades, han, han acabat els estudis i no tenen feina. I què passa? <sus> pues que un jove, quan acaba els seus estudis universitaris, té molta dificultat per accedir a una feina d'allò que ha estudiat. Uh -huh. I molts es trobem treballant doncs, en un restaurant, que és molt digne, però clar, no és el que ells eh, s'han preparat per fer un altre tipus sí, de per cosa més tècnica. Uh -huh. Llavors, des de les entitats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 la mar de trempats de la casa i algun d'ells inclús ha trobat feina a meditats locals i amb empreses importants, una vegada han acabat han passat per aquí. Oh, a vegades falta allò que en anglès en diuen el kick-off no? el tret de sortida ah, una exacte. mica per, per començar a tirar endavant, és una bona oportunitat, sí. per tant centreu-vos amb això, amb aquesta contractació pràctiques d'aquests cinc joves, cinc que... no has dit? Sí, cinc joves i si m'ho permets voldria, voldria aclarir els perfils perquè ara al mes de setembre començarem a fer la crida perquè aquestes persones s'han d'incorporar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 per eh, la magnitud de l'entitat, les possibilitats d'aprenentatge i el projecte en si ofereixen a realitzar.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 i estarem encantats, doncs, d'orientar-vos i d'informar-vos del que necessiteu en quant a tot el que tingui a veure molt molt laboral. Amb la Carme Ramírez tant responsable del servei d'ocupació municipal d'aquí de, de, de Palafrugell, del SOMI, hem estat repassant, doncs, tota aquesta informació relativa a treball, a formació, a aquestes ofertes que ens ha conduït. No sé si ens hem deixat alguna o ho has comentat. Ens hem deixat comenten? alguna, sí, una altra sol·licitud que hem fet. Però que si vols de manera te... telegràfica, deixo que, que, que, que les comentis tu mateixa. Sí, sí, perquè sí. mm -hmm. d'aquí per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 Que així sigui, doncs, esperem que t'escoltin i que us vinguin a visitar per uh, obtenir més informació, com el, el que hem dit, sé que em repeteixo també, però si voleu uh, ser localitzats heu de ser visibles, per tant, uh, el SOMI és una bona iniciativa i a partir d'aquí, doncs, tota la resta, com ha dit ella, les borses de treball són innombrables, per tant, us hi podeu, us hi podeu presentar. I no us preocupeu per la categoria laboral que tingueu, per el que sapigueu, perquè sempre hi ha una oportunitat per a tots vosaltres. L'important és voler treballar. I Després tan, segurament es pot aconseguir. Carme, si no hi ha res més, doncs moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Per I haver convidat. estat a nosaltres avui. I tornarem a tenir aviat aquí perquè ens continuïs parlant de, de treball i formació i de feina, en definitiva. Gràcies. De vosaltres.